Salatu selam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabi wa men tabi'ahum bi ihsani ilayhim. Allahu جل وعلا falendrojm dhe vetem per ndihme falë kërkojm lavdaze te bëhime te Allahut qofshin bi Muhammedin alaihi salatu wasalam familjen e shoqet dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të saj botë. Ne do rolazor po takohemi edhe sot në lënë Allahut në takimet tona të rradhës dhe në takimin e fundit kemi të rejtuar dhikrin të cilën e than të i dirbuar i Alehi Salatu Osam kër dilë të nga Shqipia. E kemë përmën se ka në disa transmitime të së të flasin për, për mbajtën e këti dhikri dhe qëfar than të i dirbuar i Alehi Salatu Osam kër dilë të nga Shqipia. Dhe kër besimtarja thëtë këtë lutje, dhe e përmendë Allah në Gjelle Huala nga që përmend e përmendë të i dirguari aleyhi sallatu wa sallam pa dushim se fitën shpëllimet të mëdha disën nga këto shpëllime ne nuk i dim Zotë Gjelle Huala i ka fshehur por në ka përmtuar se do të marim shpëllimet të mëdha e për disa për tyre në ka të reguar në ka shpalosu në pjesë e këti shpëllime veçenresht për atë pjesë që ka të bëjmë e jetën e kësaj bote, ku njerëzit edhe në këtë dunja shpërblehen, apo e shohen mirësin e dhe për e tjyre të mira, së rarishë të shpërlimi rrallësh në ahirat. Për punë të mirë, par i badat, adhorem dhe Allah Gjellë Walla, nuk mund të amarrësh shpërlimi në dunja, nga se nuk ka shpërlimi në dunja për punë të mirë, njërpo ka mirësi, Ka një lloj motive që besimtari e merr këtë dunjë nga pasojat e veprave të tij të mira. Prandaj edhe kur e ka pyetur pejgamberin Alihi salatu vesselam për lavdatën që merr besimtari në kësaj bote për punët e mira që i bën, njerëz që lëvdrojnë, njerëz që dojnë, ka thënë, "Kjo është për gëzim i përshpeitur, nuk ka dhonsh problem." Dhe dunya jo është e vogël, çetë të mundshme me ushpërvlyem atë besimtari për punët e mira. Por këtë arsye edhe në jannet ka përmendur i dërguari Alaihi Sallatu Vesselam se për një punë, ose për një vendunje në dhunja mund të jetë vogël e thjesht, mirëpashulimesh me mirë se krij e dhunja dha çka konta. Sikurse ka thonë për dy rëqetat në mos savat. Prandaj në kohë dhunjoja është problem, në kohë dhunjoja do të thotë as mirësi sa çetjat një lloj shpërblimi. Përbesimtarim Shpërlimi është gjennetja Për të asfju e dhe Përgëmberi Alehi Sëratusen Kër e ka përmën hagin Do të atë që ta është më ukryjë dhe në e në këty hajgjilert Allah gjellera o pranuvë të hagin Ka thënë El hajgjul më brur Lejse le hujgjezau një lëlgjën Kën haji i pranum Ska është problem dënjakë Su një Suni thush Këm e te përlo ka që e ka Ska kësë të d E në ka dunjaja Do të atë aqë mirësi Sa që tjetë një shporlim për mesimtarën E për kër i përmeni i dërguar Një salasem shporlimet E caktume Janë mirësi Janë një loj motive Janë dhe të përkrahi Allah gjallera për mesimtarën Për të motivu që të vazhdo ma të utje Me disa Prej begatijet të dunjas Andaj edhe kur thot Bismillah Të vë keltu ala Allah La haula wa la kuwete illa billa Këtë dua kur e thot Këmi thënë se, i thuhët besimtarit, dhe të të hudit, o kufit, o vukit, i thuhët dhe të të i uzuar dhe i mjaftuar, mjaftënë Allahu gjallë u alën kërkesën të ndër dhe i mbrojtur. Ka orënën të smetimet tjera, e që janë dëvërtetën këtë pejgamberi s.a.s. së nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë nësë në i dërguari alaihi salatu se ve ka pasur traditë kur dal nga shtëpia krahas lutje që kemi marrë në takimin e kaluar t'i ashton edhe lutje tjater, një lutje tjetër, një pjesë tjetër që është me vërtet shumë e rëndësishme. Dhe është shumë përbrajçore. Shikojmë se me çfarë lutej dhe si e përmendte i dërguari alaihi salatu se ve Allahun kur dilet nga shtëpia. Nga se të dërgoza, nëse kur dal nga shtëpia, pse gjitha këto lutje i thotave? Këtë pjesë që kemi thënë, e këtë pjesë që këna me shtu halamë e thënë, pëse? Nga se shtëpia e ti është vendin brojtjes, shtëpia e ti është si kërse më kënë kështjela e ti, nga se aty në shtëpia ti, besimtare e karua e tur, dhe e kam brojt vetën nga mëkatët, e kam brojt vetën nga rëzishet, e kam dërtu shtëpinë e ti në adhurimin dhe përmenën Allahot, dhe kur den nga kështjela, Kër del nga vend i mbrojtjes, ka armes të mbërëshëm jashtë, ka lojnë dhe riziku jashtë, a nej kërkot lutje të caktuar kër del jashtje të mbrojtë. Në që se njëri o Allah në ruajtë e ka shtëpinë, njësë kërëse e ka rrugënë, që farë kuptimi ka lutja me mbrojtë zotë gjëlle uala jashtë e jo në shtëpi? A nej duhet me posë dalim, shqipa, doaja kër del nga shtëpja, që i bje se, po del n Ti arritë brenda katër mureve të uja me vendos një sistem të mbrojtjes për vetën të ndë dhe për, për familjen të ndë. Dhe si thang, kur që ka thëmë pëngamberi sallatë sallam, kër të bije terri akshami, mbyllë një fëmijet e jua një shtëpi. Pëse mbyllë një shtëpi? Sa aty ko dhikër, aty ko koran, aty janë të mbrojtur. Nga se në që se dolin, dalin në rrugë, janë të pa mbrojtur. Dhe ështëpia e besimtore është e pasachme, nuk është dhe tjeshtë, është e ndërtuar dhe e mbrutin me, për menërë Allah u Gjallat Gjallatihuah. Përta s'ju edhe ka kuptim, me i rujtë thmit, mësë me qitë jashtë, ka kuptim, dhe thunë, donë, këtë dhe ljakë, e kështu mara dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Au azilla au uzal Au azllima au uzlam Au ajhela au yujhela alejja Edhe kjo ështoj të ështuar hadith Qëka të thëtë? Allahume inni a'u dhubike an adilla au uzal Azat unë kërkaj mbrojtja Dhe kërkaj kujdesin tënë Dhe azat unë kërkaj që ti të mëruar dhe të mëmbrosh An adilla au uzal Nga devjime qoftë të buran nga vetja ime, unë të jashka këtë i vetës ime këtë devhjem, apo të më shka këtë nga ndëku shtetër, e udallë, në kushtë dhe qoftë tjetër të devhjoj, e u e zilla, e u e zellë, më mbroj o zotim dhe më ruaj, nga gjdo lej rëshqitje dhe gabime, qoftë të jetë nga unë, apo qoftë të jetë nga ndëku shtetër, e u adhë dhë lime, e u dhulema o zot më mbroj dhe më ruaj nga gjdole i padrecije qoftja shkaktoj unë dokujt apo të më shkakton mua ndukush këtë padrecije e u e gjhele e u gjhele aleje dhe o zot më ruaj nga gjdo s'jilje i njerante që të i kalen kufit e njerëzorës dhe edukatës qofta bëj unë kështu me diken Apo ndukoshtë të silët kështu me mua në mënyrë i njeranta Më i njeranë dhe të më dëmëtanë dhe të më rëzikanë Shëkoj këtë doa për mblilëse që bënë të Muhamezem Kurzin nga shtëpia Fidhe mësh me amë në Allahot, në Allahot në bështetet I dërzotë Allahot komplet me fjallën La haula u la kueta i la billa Mbrojtje dhe kërke mbrojtje nga gjitha këtu rëzike Për të dalë në rrugë Nga se në rrugë ka, dhe Lëj lëj njere, lëj lëj shprove Për në e besimtari duhet me ndërmor Masë dhe duratë Mbrojtë të ruaj të ruajtë si nga Qëtër rëzikë Qëfar kuptujmë nga kjo Dhikër Nga kjo lutje pe igamberit alihi sëratu sëram E para të ndërlëzër Shukoni Muhammedi Alihi sëratu sëram Me gjithë që ishte i mbrojtur dhe i rujtur Dhe i dashni Allah qëllë e wala Në pa të shumë se ishte i Në pa të shumë se ishte i i rrëthuar nga gjithë anë me melekët e zote që i mbrojnë dhe rujnë, me gjithë atë, që ka njësak kujdesej për vetën e ti që mështë të rëshqetë, mështë të lajthitë, mështë të gabënë, e kësë mëratë, nërmërë të masët e duhra, në gjithë aspektë, e njën nga të masët e dhe doaja, edhe lutët e përmendja Allah gjëllë dhe vada. Në nëzëa kur eshtë nga njërë ka të lashe, dikush kërkan zidhje për një do tët të, <coughs> sprovë që e ka në dunja, i thua bëne këtë edhe këtë, po dhe bë doa. Ose nga njëre, s'ka tjetër posë doasë, s'ki qëka me bo tjetër. Dhe si i du këtë e voglë kjo punë, me që doa me bo, a s'ka t'i këtë të tërë? Kime thënë disarë se doaja është arma me e fuqeshme për sinëtarit. Nga se ti po kërkën për krajin e të gjithë fuqeshmet, Ti po kërkën mbrojt në ati që gjithë gjithë në dorë në ti Nëse Allahu gjithë në leurat në mbrojnë Në gjithë së Allahu të bën zidhja Qëfar të duen pastaj sebeve tjera Kë nuk do të tëtë me i në në qmu dhe me i përbuzë Lërga saj duhet gjithë në sebebë që të krymë punë Dhe është i legjitimuar dhe i prënuar fëtarisht me e përdor E po nuk do të më haru se Një nga sebepet më të fuqeshme Që të ndihmujnë në realizo çilimet e tua dhe kërkesat e tua është përmëndje Allahu xhallahu teala. Përmëndje Allahu te barakat edhe lutja që besimtari ia bën. A na shikoni pejgamberin? Sikur sa është pyet Ume selam radiallahu teala për lutjen më të shpeshtë që bën te pejgamberin. Lutja më e shpeshtë që bën te Zotit është ya muqallibal qulub, fabbit qalbi ala dinik. O Zot i që i rrezullon zamanë zotërinë, i kën dorë zamanë të një ma farsa dhe ma bës stabile dhe qëndrushme, zemërën ti me në fendën dhe. Pësën tari, nuk ka diqka më të shajnë, nuk ka diqka më të rëndësishme në për dëshmën e ti, se me arutë Allah Gjallera finën e ti. Andaj den rrugë i rizikot feja nga syri ti, i rizikot feja nga veshë i ti, i rizikot feja nga gjuhë e ti, besimi rizikot. Sa të fështirë në është ta njëri, Allah në arruajt mundet me u shushtu me dikend, fështir mundet me shku me një naj, fështir mundet me shku dikund, e që mas me rrëshqit në përgojim. Shumë fështir është bërë. është bërë së mundje e kohës përgojimi. është bërë së mundje e kohës për me ndjetë të mitëve të njerëzë. A e pa filonit, e kështë e kun. E që është tharë, e që është mujti, fjallë të halkëm. A se diskutojnë dhe flasin për punë që nuk këmë punë të tynë. Që ufë për ti kenë që realisht ato e më punë të ty, lehen njërë për punë të vetë. Ase të kohë thëllu në analizat pa lidhje për gjyra që super kasin, a si vetë kërkosht të sënë kompetent, kjo është mundje, e që shka për tëmë pas të i hum bjeku e minimumi, e më flasin për rëzitit e tjera. Andaj, rëzikume për për se më darë. Pra këtë të Edhe me këtë lutje me rrugën e tjetër. Atë se këtu pejgëm sonë na kam thutë të ta ruajmë, të ruajmë besimin nga njollat, të ruajmë besimin tonë nga çdo gjë që, që mund të rrezikojë. Jo në kuptimin vetëm të azhësimit që mund të rrezikojë, por edhe në kupt të gërvishjes, kupt të prishjes i marrë të këtij besimi, besimtari është të kujdesur me rrugën. Tjetra shikoni këtu lutjen që i, i, i thon të pejgëmson para se mëdor. Këtu ka një loj, një loj e, gjithë përfshirje në kërkesë. Në që farë aspekti ka gjithë përfshirje? Fëllimish, ka gjithë përfshirje në kërkimbrojtje nga shërët që mund njerë me ekanosë. Dhe kjo është e mira e lutjeve të Kurandë edhe sënit begamë është. Në nga njerë mundohemi që me formullu lutje nga vejtja jonë. Po, t'i formule lutin nga vetja jute, kur bëhet fjallë për një përlem caktuar toni, në më tënë, që se kanë tjertë. Ki përlem caktuar, ki nëvoj, formulej, së për ishtë punë. Lutë Allah me qëka do që ki nëvoj. Mirë për mundohu maksimalit t'i përmbash lutjeve, që i ka përmendë Allah në Quran, ose mundohu t'i përmbash maksimal lutjeve që i ka për pregambirin, së të zëllëm. Nuk ka orator më bot, asë letrar, asë gjuh që ka mundësi njëri me formulë lutje, më të mira, më përmbajtësore, më gjithë përshirësa, se lutje që i bënd të kush? Muhamedi a.s. A kre mundësi nga me lutë Allahun, me diçka matë mirë, se që i ka lutë Muhamedi a.s. Nuk i mundësi. A ne mse këtë lutje që i ka kru, pe i ka me fëmë, dhe nje ka sunet në ti në këtë lutje, që ka gjithë përshirësa, a jetë diçka në i shërë, që të rezikon ty jashtë a këtën e 4 që ka pëtë do për e ka mësër o zëtë nëruaj nga dëvijimi gjdole dëvijimi të dëvijaj me synin tem të dëvijaj me ndëgjimin tem të dëvijaj me gjuën time të atmosë tjemi në rrugën e drejtë të dëvijaj me veprët e mija me qëndrime të mija me besimin tim, me bindë të mija ke që të janë ato e u e zille nëruaj dhe që të rëkshasë përshqas qënë shumë duke nuk në drejtë përshqas me rruga drejtë të të praj rëshqitën e më kuptonë dhe dalën jashtë kufeve me e të pru njeri në qëfar të lej aspekti me e të pru jashtë a kornizëve të venduës nga shpallë e la gjallar me e të pru me bodi qëka që lajrë është nuk ka bazë nuk ka mbështetje është e të pru me nuk ka nevoj me e shtu e kështu marat edhe për këtë ka kërpun brojt e peganveri të asënë e u andhëllim apo të bëjë zullum me folë për diken ndo shta që i bëjë pa drejsi gjykej për diken pa drejsesht vlerësej diken pa drejsesht marrë për dikujt i qka pa drejsesht e kësë të më rap edhe për këtë ka këtë këmë rogjit e u andhëllim e u odhëllim apo dikosht ma bënë mua këtë e u e gjhele gjehele këtu i për nuk është gjeli që është e kunderta e dijes. Në kuptim, më azot, mëruen nga injëranca, në të kuptim që mësmeditën e, diqka. Në njëri mësmedit, është normal. Nuk mu nëmë dit si i ditë kejtës, da, ta, ta, ta. Birë, po më usilë njëri si injëranti, këa është holem, ta, ta. Më usilë sile, arrogante, sile që të i karenë kufit. Dhe të ta, sile cila nuk është ehishme, nuk i ta ka një besimtarje Nga dëvimi, nga rëshqitja, nga padrësia, nga si dhe e keqe Ska me të shërnë dhe e keqe që nuk është përfin e këtë lutje Pra ndaj, qikoni sa so gjithë përfinës jenë udhëzimet e pegamberit a lehi sërtu sa Dhe kështu në gjithë udhëzimet e Allah në gjithë lehoala Janë të shkurta, janë të leta dhe janë gjithë përfinës jenë këtë mirëzia Në tonë ty përshambër Lutë Allah në gjithë lehoala me trujt përdo shereve qato janë çik tikse pas sek metodologjia e Levorës gjithmonë është me mungutë kjo o zot më ruaj nga kjo nga kjo nga keshbolista vuan kjo dy faqe tri faqe prapë kur e munget nuk mundet njeri me ditë për veten e tij sikur që dinë zot xhelal për thabat nuk mundem pandaj ne Allahu ti mbështetemi dhe i ndjekim porositetin e Muhamedit sunnase ai naka msuar para ç'është më e mirë për neve and janë gjithë pafshirëse në aspektin e përmbajt se në gjithë përshirëse, por edhe në aspektin e ndikimit e në gjithë përshirëse, në gjithë aspektin, une, mos dëvijaj vet, njëri ka prirë për dëvijaj, ka nefës, ka epsh, ka ego, ka i natë, ka i njëronës, gjitha këtu e shumë tjera që janë në vesët një rjutë, mund t'jenë se dhe për dëvijaj. Andaj, une, o zotë mruaj nga vete ime, që ka mas pari ka fin Ja se vallahi askush nuk mundet me të bë dot mbashum se vetja jote. Askush nuk mund me, me, me të sjellje të këqja mbashum se vetja vet. Mund një njeri të tentojmë të bozullom. Mund një njeri të tentojmë të nënçmojmë. Nëse ti nuk e nënçmon në veten tonë, s'ka kush nënçmon në vallahi. Nëse ti e ruan veten tënde me lehen Allah xhallahu, s'ka kush bë ndonj. Por sherri bura n gvet ja vet. Për dhë pejgamberi sa Shumë fjallime, fillante fjallime me, atë fjallime njërë, dhe të kërkën të kualane, falenruante, dhe kërkën të ndihme për ti e kështë në mërat, dhe, dhe kërkojmë brojtë nga Zoti, që të në nërua nga ekeqje e kujtë, o në në shururi e në fusina, nga ekeqje e vetëve tona, nga se këtu e shere mas po alë, rruje vetën të ndën nga vetëja jote. Dhe pastaj, nga gjithdo e keqe që vijen nga jashtë. A ka dhe qka tjetër që mund me ndiku të une jashta këtyre duj faktorve vetja ime dhe e jashtë me ime. Ska të të? A në shiko është gjithë përfrisi këllutja në qëfar? është gjithë përfrisi në përmbajtja dhe është gjithë përfrisi në ndikim që me të u të la gjallon nga ndikimi i gjithdo burimit e së keqes, qoftë vijen nga vetja ju, apo qoft Këtu, të, do, që, në këto gjithashtu do na kemi dobi të rradha që na jap me kuptu pejgamberi sahasum se besimtari kur dal nga nga shtëpia e tij duhet të kujdeset për ato katë gjëra. Mos të devion, mos të rrshat, mos të bën zullum, mos të ke sjellë të pahishme. Kur thonë më thot kët, kur dal jashtë. Çfarë nuk kupton kjo? Se në shtëpinë e tij sipërsec ka besimtari bashkëpunën me antartë e familis për me arru të udhëzimin. Apo, bashkëpunën. Unë e kam frika se kur danë nga shtëpia, mas për të vjoj. Nga se shtëpinë time, ne antartë tonë të familis tonë bashkëpunojme me zvete, të jemi të udhuar apo. Këtu s'kam rëzik për të devijem shtëpinë time. Rëzik unë vje mua nga jashtë. Nga se shtëpia është veni të ashtë ku besimtari e ka të fortifikuar besimin dhe imanën e tij ja. Mëruaj e langa, rëshqitja jashtë, mërana, e mom njënëtjetën. Kër do me rëshqit kërë familjari, e mom gruaj e ati. Dhe e këshilon dhe e përosit, kër gruja nuk esë, nështë ka tendite me rëshqit, e mom burë i saj. Fëmija e kështë mëron, bashkëpunin me zvete. Përndaj të nërëzër, bashkëpunimi më i mirë, familjarë që bëhet është, gjdo bashkëpunim është i mirë. Me bashkunu një gjithë punë, dohet familja me bashkunu. Po bashkunu një më i mirë, më fisnik, më fritë dhe nësë është, me bashkunu antarët e familjës, me i arru i tjerit tjetërit o të zimin. Me i arru i tjerit dhe vasë folinë. Për ndaj, qëfar ka thënë të pegamberin s.a.sallem? Se Allahu Gjallewala, shikoni i qeshët. Allahu Gjallewala, knaqët. Gëzot Allahu Gjallewala, për që fa rasti, kur ndodhë kjo? Kur burë i qohet më u falë natë edhe që grua e tij. Çu po falon dy leçatë. Edhe gruaja, ndoshta ishim gjum, e pritën me uchu tash dhimit ka pak ftoft. Ai merr do pikë ujë shtëpik. Çu po falon? Edhe qut, ose ta, është është është uqu, gruja, dhe, i çuat. O sekonda, burri ndoshta heziton me uchu e gruaja do çu i falm ka dy leçatë ato burrë se po të flaj. Ai dëgjysh, prit që edhe pak ka pak me do ujë shtëpik. Jo shumë, por ka pak. Edhe ai thotë, oh, Allah, "O Allahu shpobleft, çka bashkëngonin hare të bleft, mira." Këtë bashkëpunim shumë e dhe Zotë i Gjellewalave, nga se po bashkëpunojnë në hajrën thmira, me bashkëpunu thmiju me prindin, prindin me thmijun, fja është, që kjo familie bekume, që kjo familie haret, që eru njeritetri mas më rrashqit, nga dhe vijime, e u adhëlim, e dhe zullum, s'ka është të pizullum, ja është të zullume, në ruaj e Allah nga zullum janë, në zëpin tonë, në hamdë e Ndaj, e simtari të të të, përshka këse rarësht, i ka të rua të vëmbranda familës të tja përdi. Pashkunimit familjarë që Zodë i Gjallot në rua vër, ja në vërë dhe aja që pejga mërësën e kamësuar që të bashkunojmë njëdë aspektë se njemi njerëzë, mund më gabu, mund më habitë, kemi nëvoj për njëri tjetërët. Dhe të bia funi gjithu me përmanë për të nërëzët, nga se veç më unalë, Sa sepse këtu devimi me me me, me sharu ai i merr vaktën. Rrëfitja zullume gjithaqtu. E po na e lutim Allahu na ruaj nga shire gjithaqtu nëpër. Po. Dhe këtu dobi të nisit të arsojë na kam supë pegameli sallallahu alaihi wasallam. Jezu ka më një transmetim, do të ajo që përmban 3 gjëra. Na ruajë Allah nga devimi, na ruajë nga zullume, na ruajë nga Në ruaj nga uh, Sjela i njerante Kemi thënë se A tje besimtari kur dhumë nga të pia që ka fat Bismillah Në emnë Allahot Cëllë ishte përgjitja Je u dhu, hudit ke qëlu, E ke qëlu E ke qëlu orientimin Je nisë në rrugë drejt Kush është nisë këhë Allahot Me amën të Allahot Thë këtë hudija I la siratë i mëstakim është u dhu në rrugë Që ka rruga e drejt Rruga që fillen me Allahot dhe me rrugënë Allah, gjëllehu ala. Thotë, besim, besim dori, tewe keltu ala Allah, në Allah unë janë bështetë, apo, i thotë, ku fitë të mjaftanë kja, të mjaftanë kja mbrojtë nga qderë rëzikë. Dhe thotë, la hawle, la kuwete ila billa. Zotë, gjëllehu ala, është i vetë mi cili, e kam mundësin me ndryshu gjendjenë, dhe me nabarë nga situatën situatë, i thotë uqit, jem, jem marë mbrojtja, me këtë fjallë e marë mbrojtja. Edhe këtë të rria. Korë thotë, Allah me një, e u dhubikani, e dhilla, e u udhal, i thotë, hudit. O Zotë kërkajtë më ruajnë nga dëvjimi, qoftë unë, apë të gushtë më bërë, i thotë, hudit. I u dhuzhu. O Zotë më ruajnë nga padresia. Më mbroj, O Zotë, d më mjaftët ti nga gjdo për drejci mësë të kemë një me kërku drejci në të asë kosh ti të, të më garantashate i thotë kufit i mjaftuar ke, ke, ke përzir mbrojst mjaftu shum e u e gjhele më mundësa o zotë që mësë të silën keq ma asë kënd më mbrujnë nga sile e keqe dhe më mbrujnë nga sile e keqe dhe aroganës e tjerë i thotë vukitë jëm mbrojtur. Shikoj tre kërkesa me tërvon Allahu. Tre kërkesa me mbrojtje dhe përgjigjja e tre jap dhe tre jap me tre jap. Shikoj s'ka asnjë fjalë as e shpejtë rastish me ku, të Alehi në fjalët e pejgamberit alaihi salatu sallam. Dhe ky hadith ndërozën na mëson që besimtari kur kërkon mbrojtje nga Allah nga gjetha këtu, ose të mbrojë nga devijime, ose të mbrojë nga rrashtica, mbrojë nga padresia, më ruajnë nga sjellja e keqe kur kërkojnë. Kër, kër, kër, kër Çfarë nuk kupton kjo? Aja që nuk kupton që ta thotëse shëshuria e besimtarit nuk duhet të jetë shëshuria e devijumit. Çfarë kuptimi ka ozet më ruajnë nga devijimi e ju mnis në atë me shok devijum. Çfarë kuptimi kjo? Në punë, në, në situata ku normal nuk mund të më ikë, njerëz gjithkusho ka udhim për vete. Por shëshi e mirë e jote më qasi që rrim për qetë me ta, jerona e qi. Mëndohë me konë të ta që të arrujnë fejnë e lojoj, që të aprishnë fejnë e lojoj, që të aprishnë fejnë e lojoj. Mëndohë me konë që si. Qëfar kuptimi ka, me thonë, Allah më ruaj, nga rëshqitja, mos rëshqas, edhe shkon në vend e kujën okull, shumë let rëshqatë tu. Sko kuptim, mashtu pra. Qëfar kuptimi ka, me thonë, o zëgruaj nga zulumit, e shkon në vend e zulumit, e rrën me njëtë zulumit. Sko kuptim, anë e kët ja pracakton vetësendë që ngadali nga shtëpia. Si ditë nga shtëpia. Ja pracakton vetësendë, është një tunde, ja pracakton vetësendë orientimin ka po shkon, ja pracakton vetësendë vendin ku kimena të gjitha ato të pracaktuën në postë kësaj lutja. Andaj besimtari i merr se befet edhe me lutja, por edhe praktikisht le krrin, kurrën, ku po shkon, që gjithfaqto të garantojnë knaçin e Allahu xhallahu ala dhe të garantojnë mbrojtja dhe kujdesin e Zotit që do të jona luaj. E kush i thot këto të ndodoz me këto kuptime? Padumëse. Le të shkon atçkon. Le le le të çillon çfarë citate. Me lehen Allah xhan lavda Zoti ka mbrojt dhe ka mbrojt. Nga shehiti ka kërkuar mbrojtje nga Allah xhan lavda. Andaj shikoj, ndoshta neve në dukën pak veshira më mësu, pa dukën pak trona, më lejoja. Libri që është mbroja muslimon, çu iki këto lutje. Këçi, mëra lezë, gjera fitje kurse me dol lutja dhe krik kur del nga zepia sti merr 30 sekonda valla 30 sekonda e le zon gjithë kjo mbrojtje gjithë pamirsi valla sigurisht se kom çik desë kaluar porta e dunjas dë me ti don ushtrinë e dunjas me ta garantu sot mbrojn as për sa afërmi sot bron Allah xherlor me këto shprehje ande mos të privuojemi mos na hap gafleti utia subhanallahu uton kët mirësi pse valla u habita valla harrova pojmë bëmë me vëmendje, do të, të kujdesim që ta ndjekim pejgamberin alaihi salatu sallam, gazetën dhe këtë urtëzim dhe kësia e Allah xhallahu war rahmeh petijave. Allahu nallosh zoti xhallahu lut na uzo në rrugën e drejtë, dhe Allahu na ruaj nga çdo të vjem dhe lajfitje. Allahu nallosh që na ruaj nga çdo rashitje, nga çdo padresie dhe nga çdo sjellje e keqe, qoftë buran nga vetët tona apo të na shkakton kët donëshë shvia po vent i keq. Zoti ruaj net takimin tonë mosallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun.